svettas och flåsar och spottar och stönar. Vare sig vi springer långt eller kort, snabbt eller långsamt så använder vi kroppen på precis samma sätt sedan urminnestider. Förr sprang vi kanske för att överleva men idag skiljer sig anledningarna åt kraftigt. En del springer för att se snygga ut, andra springer för att hålla sig friska, vissa vill slå rekord och några behöver rensa huvudet på stress. Med vilken anledning ni än har eller inte har är ni hjärtligt välkomna till den här nya podcasten Löpa Liv. I varje avsnitt träffar jag, Tove Janmark, någon som hyser en särskilt kärlek till löpning. Ni kan läsa mer om podcasten på www.lopareliv.wordpress.com. I första avsnittet fick ni jogga med 72-åriga Bibi Lind som springer en maraton snabbare än de flesta ungdomar. I detta avsnitt kommer ni att få träffa en annan snabbfotad och positiv kvinna. Anna Sunneborn började som 35-åring tävla i längdhopp och kort distans, alltså 60 meter, 100 meter, 200 meter. Under sin nästan tio år långa karriär som veteran-fri tog hon en hel mängd SM-medaljer och slog en rad rekord. Nu har hon precis gjort comeback på löpabanorna och satsar på nya rekord igen efter en period med tyngdlyftning i fokus. Mer om detta berättar hon i det här avsnittet av Löpaliv. Anna kommer också ge er några riktigt bra träningstips för att bli en snabbare löpare. Hon talar om hur målbilder kan användas för att nå dit man vill och så får vi höra en gripande berättelse om en fruktansvärd händelse under barndomen som påverkar hennes syn på livet än idag. Men först får Anna frågan om hur hon har gjort för att bli så otroligt snabb och stark och vilket förhållande hon har haft i sin kropp. Jag kommer från Sönsvall. Och tränade egentligen inget speciellt sådär. Men jag åkte mycket rullskridskor, det var min grej. Upp och ner för backarna i Sönsvall. De här små spaghettibena och så jättetunga rullskridskor. Det var ju de här klassiska med fyra hjulen, två på varje sida. Och du vet, det var helt otroligt vilken muskelmassa jag fick. Så jag hade värsta benen. Och så sen spelade jag volleyboll och innebandy. Men som sagt, det var ju bara på... Uh, på vissa skojnivå. Så det var allt som man gjorde man var motionerade Men eh, jag kommer ihåg kanske jag var 15-16 och så gick jag på gym. Och då, de här gymägarna så alltså, du måste börja tävla i, i bodybuilding. Va? Ja, men såna här muskler man kan inte få såna här definition på musklerna och det där fick jag ju höra i jättemånga år. Och på skolan också när jag gick gymnasiet, i, jag gick i restaurangskola i Härnösand så jag flyttade faktiskt hemifrån när jag var 16 då kallar ju de mig i skolan för DDR The Russian Woman". och det är inte kul när man har känt sig som en kille redan att få höra det här därför, men det blev ju ändå på något sätt att jag märkte det blev ju lite status i det där också och då, det var ju inga tjejer som var muskulös nu, liksom, nu vill jag alla mer eller mindre vara så, vilket jag tycker är kul då, men, men så att förhållandet till min kropp har alltid varit att jag har använt den väldigt mycket fysiskt och det, det som sagt gav mig, alltså självkänslan det var, som jag säger, det är klart att det kanske inte var så kul att, att tänka att jag såg mer ut som en kille än en tjej som då blev min valda sanning. Men jag fick väldigt självförtroende av det ändå, det fick jag verkligen. Jag tagit mig fram mycket på det liksom, att, att vara stark. Däremot har jag aldrig utsatt kroppen för lågintensiv träning. För det är ju många som undrar så här, att, men hur kunde du blir så snabb fort och sådär. När jag började med den här veteranfriidrotten då när jag var 35. Men jag tror nyckeln är mycket det är också att jag hade kvar mina snabba muskelfibrer. Så att jag har aldrig utsatt en så för att jogga och... Jag har sett dem med köra spinningpass eller sådär. För det har ju haft sånt motstånd. Och det här är ju också någonting som jag är rätt radikal med. att Många läser ju om det här Och jag tänker att jag... Det är klart att, att springa långt i safannen var nödvändigt. Men jag tror att när människan börjar komma till den här delen av världen, så tror inte jag att vi är lågintensiva långlöpare. Så då brukar jag föreställa mig att ta en askhalv vinterdag. Du sitter inne så bara shit. Jag måste ut och mjölka kosan. Vi ska mjölka till kaffet. Då vill man liksom inte att det ska vara en mild när det är minus 30 grader. Utan du skyndar in i den här lagaren och, och mjölkarkosarna så springer in. <laughs> och så var det vildsvinen där och du hade ditt eh, spjut. Så bara springer och kör in det här eh, spjutet i, i vildsvinet. Alltså, man, man kan tro att jag skojar om det men jag gör inte det. Jag är helt övertygad om att vi som en nordbor inte alls är gjord för lågintensiva grejer. Då skulle vi inte få så mycket skador som vi får heller. Det är fruktansvärt mycket för förslitningsskador. Så med den här träningen som jag gör, det kan ni tänka, ni som lyssnar. Att jag tränar tre pass i veckan, varken mer eller mindre. Du kan inte få förslitningsskador. Däremot kan du bli en skadad, Exempelvis som du vrickar foten för att du är okoncentrerad när du hoppar i trappan. Eller baksidan kanske inte är beredd på det här snabba loppen för du inte har gjort det på länge. Men det är helt omöjligt att få förslitningsskador. 100%. Om du skulle få det då får du ringa mig så får vi gå igenom vad som har hänt. Hur ser de här tre passen ut på veckan som jag jobbar ju mycket efter de fem fysiska egenskaperna. Jag kör mycket mack med pinne. Så gå igenom rörlighetsmönstret med det som alltså är grunden för tyngdlyftningen också. Vad mack? Massa active quality. Det är en kille som heter Leif Larsson på Bosön på Lidingen. Fantastisk fyrstränare för Sveriges olympiska kommitté som har utvecklat det här. Då värmer jag upp själv med det. Aktiverar kroppen, får igång rörligheten. Och som sagt mycket gymnastik. Det sätter igång hela systemet på ett väldigt bra väg, sätt. Väger pinnen någonting? Det är ingenting. Du kan köpa en sån här käpp. På en sån här av kast Och det är på Bosön där jag mest tränar. Det är ju sådana vi använder där. Alltid någon form av hopp. Enbenshopp, hopp, kanske över små häckar. När jag sätter igång och tränar då, så det är det ju någon form av sprint också. Korta lopp. Och eh, lång vila. Så kanske jag en kraftinsats på 10-15 sekunder. Vila 3 minuter. Och... Eh, Beroende på vilken period det är om jag ska tävla eller inte också så naturligtvis blir det ju längre vila. Styrka kör jag ju också. Det är också olika. Jag älskar marklyft. Jag tycker det är jättekul. Så det är det som jag tycker... Vad ska jag göra det man tycker kul? Så alltså det här är det viktigaste av allt. Så det här nu blir det en liten eh, sido -geja. Men när jag la av med friidrotten, där jag har hållit på i tio år, så tänkte jag så här, När jag har tagit min tionde SM-guld på hundra meter för veteraner, då lägger jag av. Och mycket riktigt blev det så. Det var i Stockholm i juli. Och så sa jag till Mattias, min man då, att eh, jag kommer lägga av mig friidrotten. Va? Ja, men jag gör så. Jag vet hur snabbt jag kan springa nu, hur långt jag kan hoppa. Så det räcker nu. Och det är ju askul, för han har ju inte gjort annat i hela sitt liv. Så han bara, kan man sluta? om ja, man kan sluta. Så att då så um, gjorde jag den här tävlingen och sa då till alla så här, att det där var min sista tävling men eh, lycka till liksom till alla lopp och kompisar och så jag sa, det kanske är att jag kommer börja igen men jag är färdig med det här nu. Jag får ingen motivation ifrån det. Jag hade känt att det blev mer liksom att jag tragar på med samma grejer och det är inte min melodi. Och sen fick jag ju tag på en kompis som har avsett till mig att för att hon ville börja med att sp springa. Och så by the way jag håller på med styrkelyft eh, nu för tiden. Va? Styrkelyft. Det är klart jag ska göra det. Hur stark kan jag bli? Ja, och då visar ju sig där och snabbt att jag hade värsta talangen för det där. A-stark. Och egentligen är inte det konstigt för det är ju samma princip egentligen. En kraftinsats, vila. Så då min tredje tävling som jag gjorde på SM-veckan i Sönsvall i 2015. Drog jag upp stången i marklyft på 147 och i min viklas. Och jag har rankat Rankad femma bland eliten i Sverige. Vad är världsrekordet för veteraner? Vi kan och titta på det 167 år. halvt så jag bara, Men det är ju ingenting 20 kilo till jag är ju precis börja med det här. Och då kontaktade jag en kille som skulle hjälpa mig med, med det här då då. Men då kände jag att eh, då skulle jag åka till Texas nu i juni 2016 i styrkelyft så enda chansen jag har att ta det här världsgårdet är på veteran VM. Och det är rätt tufft och då känner jag så här jag i min explosiva värder jag vill ha kickar liksom och jag har en väldigt mycket långsiktiga mål men jag vill liksom ändå ha de här delmålen på vägen. Så kände jag så här, men gud det ökar ska jag gå in och träna tre pass i veckan och sen så för något mål som ligger alldeles för långt fram och tycker jag verkligen att det är kul på vägen. Och då kom jag fram till att jag kommer inte att tycka att den här träningen är kul på vägen. Så att nu kommer jag att, eh, jag har ändå kvar då kommer att ha träningen så, men jag kommer inte åka till Texas som jag hade tänkt. Men nu fick jag precis reda på att eh, första EM för veteraner i styrkelyft kommer att gå i Sverige 2018. Och det är alldeles utmärkt. Så då kan det ju vara det som blir eh, min morot. Så att det blev det så här istället nu att förra helgen så gjorde jag faktiskt comeback i fridrotten. Så jag var borta i två år och sen gjorde jag en test här på, på Bosund som jag pratar mycket om nu. Det är där jag tränar. Så gjorde jag en test där och så bara, men är jag är ju fast nästan lika snabb som innan jag la av. Så tänkte jag, nej. Så gick jag också in och kollade, vad är egentligen svenska rekordet på kvinnor 45, 60 meter? För jag har ju svensk och nordisk rekord på kvinnor 40 på 8 och 12. Vilket jag är jättestolt över. Alltså 8, 28. 8, sekunder 2800 delar hur svårt kan det vara så tänkte jag men gud jag kanske kommer kunna ta det där då så, fast egentligen ska det ju vara omöjligt, det är ju skitbra tid så då anmälde jag mig till en tävling så jag sa det till Mattias att nu jag ska faktiskt åka till Örebro och tävla, ja men vad roligt och ja så då, då sprang jag där och var bara 600 delar ifrån det här rekordet och då blev jag så himla glad för då blev det precis som när jag började med friidrotten att den här glädjen och bubblandet, jag längtade när jag åkte ner i vilen och drog på med spikskorna där och kände att jag tyckte det var så härligt att, att träna och tävla igen. Det var en fantastisk känsla. Mm. Hur viktigt är det där med, med tävlingar och målbilder så för dig? Jag tror att om jag ser egentligen hur hela mitt liv har varit att jag drivs väldigt mycket av att ha fullständig fokus. Jag tycker om att... Det eh, är väldigt mycket så här att, att jag tänker före, under, efter. Om jag ska ut och resa, då tänker jag på det där före. Jag blir glad när jag tänker på det. Jag har resan på min eh, mobil när jag öppnar den så ser jag resmålet. Jag är väldigt mycket nu när det är och jag tycker väldigt mycket om att tänka efteråt på det jag var med om. Och det där har jag kommit på själv att det handlar lite om att konsten att njuta av livet. Så därför så blir det väldigt mycket så att om jag till exempel sätter upp ett mål nu, för nu har jag naturligtvis, det kan du få se här, så har jag naturligtvis satt upp en bild på mig själv här nu. Och då står det svensk rekord 60 meter. Och så är det en bild som jag bara blir så glad när jag ser mig själv. Var, när är den bilden tagen? Den är från min tävling nu i Örebro. Och där ser jag, ser jag verkligen på min blick att jag ser så glad ut. Sen är jag sena. Jag menar en normal människa, tyvärr även jag, tittar kanske på mobilen hundra gånger om dagen. Så därför så fyller jag mig med det här nu. Och tänker att eh, oh, då kommer jag försöka ta det här rekordet och sådär. Och. Eh, och samma om jag ska hålla en föreläsning jag ser mig liksom i alla tre momenten jag förbereder vad krävs Om det här krävs det är ingenting som kommer av sig själv och sen så är jag hundra i nuet och så efteråt så har jag redan en plan så här att ofta som jag håller en föreläsning då, då där Mattias och jag bor på lidingen, så finns det ett eh, schysst eh, det är en pizzeria Kleopatra. vi älskar att hänga där då kan jag skicka till Mattias så här att eh, föreläsningen är färdig ungefär vid 8. Ska vi ses på ett glas vin på klippan som vi kallar det för? Ja, oh, men det är bra. Så det ser jag det där alltså om jag tävlar och så där liksom att jag, ser, jag ser mig redan där. Men som jag tror gör att jag, jag ser mig själv att det är ett vinnande koncept att jag är jätteduktig på att se helheten. Så därför blir det, vi ser att när jag når ett mål eller någonting då njuter jag av det. Så här, fan vad bra jag. Gärna skicka till alla, gärna Instagram och för att jag är stolt över det jag gör inte att skryta utan det är mer så här att för det är inte så att jag ändrar historieboken över det jag gör utan att det är att jag vågar göra något eller jag bestämmer mig för något och så blir det som jag har tänkt. Och då är det många som också kan tänka så att det här genom att jag aldrig varit så här hela livet så har jag ju fått hört så här, men herregud det ska inte ta din förskott inte. Och jag har aldrig fattat den grejen. För att hjärnan skiljer ju inte på fantasi och verklighet. Som jag säger så här med en resa exempelvis. Att om jag fyller mig själv med goda härliga känslor. Och tänker att jag ska åka dit eller göra någonting eller uppleva någonting. Så, så har jag ju blivit glad för det här. För det är inte så att jag råkar ut för färre saker än andra. Jag råkar ut för massa saker. Till exempel vår dotter Klara som... Eh, vårt andra barn och våra flickor är 17 och 19 idag. Ja, högsfrux blev jag tvärsjuk och hon föddes tio veckor för tidigt och väger 1,2 kilo. Det kanske inte var vad jag hade planerat. Jag kanske inte hade planerat att lämna min, mitt barn eller vårat barn i fem veckor på sjukhus och få åka därifrån med en pumpmaskin. så alltså so That's life. Men jag menar, jag var ju jätteglada att planera allting fram till dess. Eller det har blivit andra saker som har hänt, liksom. men jag gör ingen big del av det. Det ingår i livet. jag har tagit min livsfilosofi är redan att säga ja till livet på något sätt. Att det inte är att vara en jag säger, utan att verkligen vara nej säger det, det jag inte vill göra. Utan då är jag klar och tydlig vad är det jag vill göra då? och vad är det jag tar till mig för någonting och för att må bra och sådär. När du distraheras där i ditt målfokus och drabbas av sådana här negativa tankar. Hur, hur gör du för att hantera de situationerna? Det är en väldigt bra fråga. Och jag kan säga att för det där när det kommer, det där ska ni ha klart för också ni som lyssnar nu. De här rösterna i oss. Och då kanske ni tänker nu, vilka röster då? Jag har precis de. Alla har ett ego och vi har en röst som vill oss väl. Så i mitt fall så sitter egot på höger. Och den rösten som vill med välskälen sitter på vänster. Och det är klart att när det där kommit till mig också. Ibland blir det ett jävla kacklande på höger sida. Och det var ju bara som när jag skulle göra min första tävling då. Liksom 35 år. Mattias har anmält mig till en 60-meters tävling i Stockholm. Och eh, jag trodde jag skulle möta veteraner och var jätteglad för det. Jag tänkte vad kul att få träffa de som är likasinnade. Nej, då var det en elittävling. Med tusen anmälda i olika grenar och allt vad det var. Och då när vi sitter på den här resan ut dit. Beata och Klara var 7 och nio år och de var ju lika exalterade som jag. Sen, nu ska mamma börja tävla här. Ja, det var ju fantastiskt. Och Mattias, han var ju så glad för det här. Och... Men jag kommer aldrig att glömma det, för precis, det var bara så här. Så var det någon som hoppade på axeln. Anna, detta är ytterst pinsamt. Du ska dra på dig ett eh, linne och korta tights och nya spikskor. Du har knappt testat att eh, starta i startblock. Och möta Sveriges bästa 20-åringar. Så den där rösten höll ju på att förstöra hela det här för mig. Men det var... Jag bara tänkte så här. tittade på Mattias. För det jag tänkte också. så här, Men gud, tänk om de hör efternamnet. Sönneborn. Det är inte så att man heter Andersson kanske. Och är liksom mitt ett Så jag bara, gud, tänk om de fattar att jag är Mattias fru. var pinsamt. Och så här. Men då tittade jag på Mattias och tänkte. Ja, men vadå? Det är inte liksom... Jag, jag kan inte säga att jag inte kan rå för att jag är giftman för det har jag ju valt men då tänkte jag så här, far att nej fy och vad hemskt att tänka så där med livet. Man ska göra det man vill. Så det var så otroligt sjukkänsla för att när jag kommer i mål när det startskottet går bara det var ju helt galet. Det var ju så här bara hallå vänta på mig. Det kändes som någon var i mål när jag ens kom upp ur blocket jag fick sånt otroligt adrenalin på slag. Så har det varit en mikrofon i närheten där. Vet du? Jag har bara snott det. Jag vill tacka Gud, jag vill tacka min man, jag vill tacka mig själv. Jag var så enormt stolt. Och det här brukar jag prata jättemycket om också när jag får chansen när jag håller föreläsningar och så. Att den känslan, det här att ingen prestationskänsla liksom, utan bara våga göra det man vill. Det är det som driver mig väldigt, väldigt, väldigt mycket också. Så att det inte blir att, att, att vi blir hämmade av att vi är oroliga för resultatet. Och dessvärre kan det vara så här, för när jag summerar min friidrottskarriär då. Så, så, som jag sa, jag tog tio raka SM-guld på 60, 10 på 100, Veteran VM-silver i Brasilien i längdhopp. Då hoppade jag 5 fem och 15, Nordiskt rekord. Alltså det, så när man summerar det, då kommer ju oftast applåderna medan jag tycker att vi ska applådera varandra för bara, yeah! hon har anmält sig till vävstugan i Helsingborg alltså det är lite så sådär att shit hon vågar följa sin dröm och gör det hon vill och eh, framförallt vi kvinnor än en gång så kan jag ju känna att vi begränsas väldigt mycket för vad ska folk tro, och inte kan jag och... och sen det här är ju jättekul också för det, när jag började med eh, styrkelyftet där också då på den där eh, tävlingen då när det, det gick så bra för mig så kom jag ihåg den här spiken, han sa så här, ja, Anna visste nog inte riktigt hur stark hon är. Så det här ska bli spännande att följa henne i framtiden. Och du vet vad? va? Jag är 45 år. Är det mig du talar till? Så blir man också så här att, att det är aldrig för sent att göra det man själv vill. När jag har tydliga mål också så blir det så att, nu kan ni försöka se framför er två bilder. Och det är att du ser att du har en, en skylt där det står start och så ska du mot ett mål. Så är det en linje som är att du har misslyckats och den andra där har du en vinnarpokal. Det enda gången som jag tänker att det kan bli att livet är så enkelt för att nå ett mål det är typ om du köper en trislott. Och antingen så är det så du står på startlinjen och köper en trislott kommer jag vinna eller inte. Ja, så var det, antingen fel eller så vann du. Men alla människor som vet hur det är och sträva efter att uppnå någonting oavsett vad det är. Nu får ni se samma bild igen. Då har du start och sen så är det zigzag, zigzag, zigzag, zigzag, zigzag, zigzag, zigzag. zigzag. Som en liten slalombacke med massa olika vimplar. Och sen så är målet där nere. Så att därför så känner jag att när jag har de här tydliga målen vad jag vill uppnå. Och så sen om vi säger att jag slirar till. Jag säger att jag skiter i ett då. Eller om det är någon här nu som tänker att jag ska dra ner på sockret. Och så sen så är du på avståligt humör. Och så är det kanelbullens dag. Och naturligtvis har jag skysta helga på jobbet som alltid bakar. Baka 75 stycken kanelbullar som ligger framme där på rasten. så tar det en bulle. Och det är då det där händer. Att antingen är det en sån som tror att livet är en trisslott. Eller så är det en sån som fattat att det är en slanombacker. Så den som vill leva trisslåt livet, den vill jag fortsätta tänka sig om du vill leva trisslåt livet. Ja, oh, jag visste det. Nu är den här veckan förstörd också. Nu tar jag en bulle till. Fy fan också. Och så slår du på dig själv. Medan som vi säger att jag skulle ta den här bullen då, så bara okej. Okay. Det gör ingenting. Jag är tillbaka på banan ändå imorgon bitti. Så att skillnaden blir där att jag slår inte på mig själv. Det värsta som jag brukar säga också för det här att på måndag då jäklar det känner de flesta igen. Det värsta är om det är nytt år. 2016, då jäklar! Och så går halva januari bra. Och sen så glider du dit. Och tänker, är nästa år då jäklar. Alltså så varje dag, varje minut och varje sekund. Så har du ju möjlighet att påverka. Det där med att säga jag till livet. Återkommer du till ofta nu under vårt samtal? Ehm, och du håller jag även föreläsningar om det. Vad kommer det här mantrat från? Det är också samma sak att jag kan backa tillbaka... Och se hur. Nu så. Okej, jag, jag brukar prata om det här även när jag föreläser så därför kan jag ju säga det nu. För när jag var åtta år och skulle gå ensam hem från fritids för första gången i mitt liv. Mån pappa jobbade över. Så i Sönsfall så finns det ett mentalsjukhus som heter Sidskön. Och då var det en man som hade frigång. Så att eh, den här mannen överföll mig så att jag har hela eh, halsen full med R. Jag ser det. Ja, ja det är eh, 52 styckna vid hela halsen och nacken och hakan och örat. Så han skar mig hej vilt. Det var forsa hur mycket blod som helst. Det var mitt i vintern. Jag kände ingen smärta alls. Så att om jag hade dött där så hade var det varit ingen smärta. Men jag känner att han håller i min jacka bak, bak vid nacken. Så att jag knäpper upp den och ålar och springer därifrån. Och så är det en person som kommer att hjälpa mig. Men jag var ju extremt nära döden. Så 3 januari 1979, då kunde jag vara död och begravd. Och alltså det var ju så där. Så att det, det är klart att jag. Och på något konstigt sätt där också. Så jag brukar fundera på det. För att mina föräldrar fick vi inte tag på. Och när vi skulle åka till. Ambulansen och polisen kom ju då. Och så är det en kvinnlig polis som hoppar in i ambulansen och sätter sig bredvid mig. Och så kom jag ihåg att jag tittade på henne och så sa jag så här att kommer jag att dö? Och idag när jag själv är vuxen och har barn så förstår jag varför hennes ögon tåras. Och då tittade hon på mig så sa hon det att nej Anna du kommer inte att dö. Så att när vi var på, när jag var på akuten sen då när mina föräldrar kom- så var det så starkt för att när mamma kom springande så mot mig så sa jag det att mamma du behöver inte oroa dig för jag kommer inte att dö. Så att, eh, det är fortfarande till känsligt för att prata om det men för att eh, nästan alltid när jag träffar min mamma så brukar vi prata om det här att även då när sådana saker har hänt så var det som att jag blev inte offer utan att jag blev liksom stolt av att kunna säga till min mamma att jag kommer inte att dö. Och de har också varit duktiga med, liksom, för jag har pratat med dem också om flera gånger för de visade aldrig något hat att det här har hänt och sådär utan istället en tacksamhet att jag överlevde. De har aldrig hållit på sådär och, och visa oro och så utan tvärtom nästan att eröva världen Anna och gör det du vill och det här gör jag också med, med mina barn och Mattias är ju också noga med det där och mitt senaste Instagram inlägg var faktiskt det också där att jag lagt ut en bild när jag själv gick i gymnasiet och flyttade hemifrån och som mina barn då en i Kenya och den andra hon bor ju hemma då och går i gymnasiet men att hjärtat säger stanna men min, mitt förnuft säger att att gör det ni vill som gör er lyckliga. Så ja, så när jag tittar tillbaka på livet så även fast den där stora händelsen att det, den då är ju en stor del av mitt liv så jag vet inte om det också har gjort att det har blivit ännu mer viktigt för mig det där att vi faktiskt bara har ett liv på jorden och att göra något bra av det. Ni lyssnar just nu på Löparliv. Vi kommer göra ett besök på Bosön på lidinge tillsammans med Anna Sunnebån som visar några träningsövningar som ger riktigt snabba muskler. Vill ni läsa mer om Anna och hennes träningsfilosofi och föreläsningar då tycker jag att ni ska gå in på annasonderban.se och följ henne gärna på Instagram. Nu har vi kommit fram här till Bosön på ja, all... på Lidingö, fantastiskt träningsinstitut. Tack så Vad är det för verksamheter som är igång här på är ju Riksidrottsförbundets anläggning. Ja. Ja. Idrottens hus kallas det också för. Så att alla toppelitidrottsmän ja. som är med på OS och VM och så vidare mm. Mm. är här och hänger. De kör fyrstester och det kan vara träningsläger och så vidare. Mm. Men det som är så fantastiskt med Bosön är att alla är välkomna hit. Så att du kan komma hit som barn, pensionär. Det kostar 90 kronor per gång att gå in. få man tillgång till den här fantastiska friidrottshallen och gymmet, och bad och bastu och allt vad det är. Så nu har den här veckan så har boxningslandslaget tänkt här. Med bland annat Anna Laurel som ska gå någon mm. viktig match snart här och försöka ta mm. sig till OS. Mm. Ja. Men här är du tre gånger veckan nu? Ja här är jag mm. alltid. Jag tränar ju själv tre ja, gånger i veckan så, så, Ja ja och så har du de här. Ja. Du. Det här är jag mina träningsgrupper. Så du är här varje dag. Du ser jag min kära man där också för han kör med friskis och svettis nu. Ja. ja han är tränare. Ja han och jag jobbar som oh, samma okay. sak så han har också massa träningsgrupper här ute och så. Ja vad ska vi hitta på för skoj då? du vill ju ha det som du kan använda mer i din vardag då, för mm. om du vill fortsätta att springa ja. det som jag kan tänka då där om du vill försöka lägga i för att känna att du ska bli snabbare det är bara att du ser till att variera den träningen mm. så att du när du är ute och joggar så ja, men stanna kanske till och hitta en lätt uppförsbacke spring absolut max du kan i mm. 7-8 sekunder man brukar kalla det där för raketbränsle det är, det spelar ingen roll om det är Usain Bolt eller om det är vi så har alla ett eh, raketbränsle ATP i oss som är ungefär sju sekunder. Och jag tror att det är en sån överlevnadsgrej att man ska kunna fly. Mm. Eh, men sen tar det en slut. Så den använder jag så mycket jag kan när jag tränar så gör en kraftinsats och vila som jag pratar om. Så hittar du en backe exempelvis, ja, men kuta upp för den. Kolla gärna på klockan så max tio sekunder. Och sen gå och vila som jag säger så man går långsamt ner så kanske du gör det tio gånger. Och hittar du en trappa, hoppa på ett ben. Upp. Hoppa fot och hopp. Spring upp för trappan. Det kommer ju göra att du blir snabbare. Så att, att snabbhetsträningen i sig, det, det kanske räcker med att man gör så. Så därför <laughs> tänker jag mer att du ska få testa nu med, med vikter som gör saker som du kan använda själv. Som du kanske bara tänker att det här trodde jag inte jag skulle klara. Den här macken som jag pratade om, den här med pinnarna. För nu har vi pinnar här. Såna här helt vanliga PSA-kvastar som vem som helst kan köpa. Mm så kör vi en liten uppvärmning med dem. Då börjar vi värma upp sig. med den. Mm. Du kan ställa dig så du tänker att du står lite bredare än höften i bena. Vi står alltså helt rakt upp nu med stolt hållning och sätter pinnen bakom ryggen. Lite nedanför axlarna va? Ja, lite, lite nedanför axlarna så du har pressat på. Så att du känner att du har tryckt ut brösten och har kopplat på skulderbladen också. Och så sen går du helt rakt ner. Precis. Och upp. Nu tar du ut den här hålet. Ja, jag, här. jag har dem lite ute. Spelar den roll? Nej, det spelar ingen roll. Och så fortsätter du gå ner. Och så upp. Försök att köra på. Och så sen så försök att ha så stolt hållning som möjligt. Precis, så behåll den. Precis, jättebra. Nu ser att din högra fot släpper lite grann. Och det är ganska vanligt så, här, så att när ni gör övningar, tänk, känn på er kropp vad som händer. Så att fötterna ska vara som cementerade så att de inte åker inåt. Det är jättelätt att man eh, ramlar lite bakåt ja, Precis. Här. Jag kan se att du har väldigt bra rörlighet. Och när jag säger att du har en bra rörlighet så är det att du kommer djupt ner med rumpan. Utan att fötterna, härlarna åker upp. Eh, sen i det här läget nu så sätter du så att du har pinnen rakt omför huvudet. Så du sträcker upp den där kallas för ryckknäböj så att man ska ha kvar pinnen ovanför huvudet samtidigt som du går ner nu i en knäböj. Riktigt bra, snyggt, fint. Och det som jag säger är riktigt bra nu det är att tågen kan behålla hållningen och, utan att tippa framför mycket. Och som sagt det här heter MAQ. Ni kan gärna titta på videofilmer om det för det här är så himla bra. Det är grunden till att göra att Styrkeövningar och tyngdlyftning. Jag brukar köra 10 på varje. Vi behöver inte värma upp mer på den. Nu blir jag redan varm här. Ja, precis. Oftast brukar det vara så. Jag tänker att vi värmer upp fötterna lite grann också. Så vi ska göra lätta små enbenshopp. Så vi kommer att hoppa framåt 10 hopp på ett, ett ben. Och så sen vänder vi håll och hoppar till 10 på det andra. Sträva alltid efter att man kommer högt upp med höften och det jag menar med det om ni vill testa det här. Om ni står på ett ben så böjer ni lite lätt på benet, då har man ju inte jobbat klart alltså med höften utan man vill tänka att man strävar efter att komma högt upp med höften. Även när man springer så vill du känna att du ligger högt upp. För direkt när ni gör det, ni kan känna på er sida på, på, på magen. För att har man en dålig hållning, så alltså att man inte har jobbat klart, då blir det lite halvsäkert där. Men kommer man som alltså att sträva efter att komma högt upp med höften, att man har jobbat klart, det kommer naturligt då. För att är du kvar här nere? tycker ganska mjukt. Så om du ser här på mig, ja. skillnaden där nu. Här ser att det är ganska hårt. Ja. Att jag har... ja, där ser man en liten muskel Och sen här så, då, blir det att, då, har, då har jag inte jobba på med den för att Många som får problem när de springer När de får ont i höften Eller knä eller fötter Det är oftast för att de inte har sträckt ut ordentligt Nu mm. brukar vi prata om det med glavpunkt Att man vill att mm. bröstkorgen alltså, Är ut Om man mm. försöker se de här maratonlöparna mm. De här små kenyanderna Så ser de nästan mall ut när de springer mm. Och de är väldigt lätta på stegen mm. Inte alls att man tappar hållningen utan de har en stolt hållning. Mm. Och så det här som jag säger med höften att de ligger högt upp när de springer. Och det är jätte, och det jätteviktigt. Är även om man springer eller både kort jo, och, distans och lång, distans. lång distans. också. Det är så himla viktigt just för det här mm. att, att sträva efter att du ska fortsätta hålla den här linjen hela vägen upp. För att mm. om man springer till exempel, om man skulle sätta i här eller nu också här. Mm. Då slutar ju kraften här. Alltså man vill mm. få kraften under och komma upp här för då fortsätter kraften hela vägen ut. Mm. Men så nu tycker jag så här att hopp som sagt av alla det slag gör att vi blir starka i vår bensdom och minskar risken för benskörhet. Och det ska också tilläggas att det är därför jag menar det här med förslitning. Att joggar man varje dag då hinner inte kroppen återhämta sig. Så det har ju visat sig ibland på många att då får ju de förslitningar istället. Alltså det bryts ner. Så att man får vara försiktig med det. Men ju, väljer man att göra sådana här pass att Vi säger att ni vill göra ett hopppass Eller hoppa enbenshopp Enbenshoppas man hoppar på ett ben Och jämfota hoppa, och hoppa på två ben Det är inte så himla lurigt Men väljer ni att och lägga in såna träning så, så måste ni vila dagen efter För det, det tar ganska mycket Så att vi går igenom det vi pratar om Stolt hållning Du känner att du ligger högt upp Som jag säger nu här Att du tänker att du är två meter lång Det är perfekt, jag är 1,65 Så det är en härlig känsla att tänka att jag är två meter lång ibland när du landar så känner du känslan av att du nästan landar på hela foten och försöker ha en rak och fin linje med kroppen. Så bara lätta små hopp, det ser ut så här. Jag försöker ändå vara lite lätt på benet jag hoppar på. Precis, helt riktigt. Som lite när man gick i skolan och hoppade i hagen. Det man hoppar på får man inte vara för stumma utan man ska känna att man svarar lite så här. Ja. Snyggt! Är Jätte, jättebra! Och så är det exakt samma princip med, med jämfotahopp. hopp. Du brukar alltid utgå och tänka från höftbrett. Och så titta på knäna när ni hoppar. För det är väldigt vanligt, man kallar det för kissing knees. Att knäna kanske vill åka in lite grann mm. mot mitten. Så att sträva alltid efter att, att knäna fortsätter att gå över tåna. Och har ni problem om ni tittar ner så bara attansviken otur. Jag visste inte att mina knän brukar åka in. Så får du verkligen mentalt tänka att när ni hoppar att ni pressar knäna utåt. Samtidigt som ni hoppar. Då brukar det gå bra. Så jag brukar bara hoppa så här Och, och nere i ungefär 90 grader. Precis och det, det kan variera det. Då kan du först få se. Ja, Snyggt och där får du med höften jätte jättebra. Det här gör det supersnyggt. Oj. Så pressa och trycka ut höften jätte jättesnyggt. Allvarligt. Extremt bra. Jag tyckte om din fråga där. För det här varierar jag också jättemycket i min träning att. Antingen så jobbar jag i full utsträckning, av alltså ytterläge. Så om jag hoppar så kan jag exempelvis fortsätta hoppas att römpa nästan eh, nudda marken. Eller så låser jag övningarna för så fort att du låser en övning. Exempelvis om du tar en medicinboll. Kastar medicinbollen mot en vägg. Och så när du ska fånga den. Så när du fångar. Nu låsas för att jag fångar den. Så, så låser jag en kort stund så att hela muskeln spänns Ser du här mm, mm. istället för att det följer med som en gummibandseffekt De flesta det liksom bara bli som ett svung. Och det är inget fel med det, men det är olika övningar så, så fort att du gör en övning, exempelvis som vi säger att du hoppar då. Och så sen hoppar du och så sen när du landar så låser du övningen. Mm. Eller om du gör en armhävning, nu gör jag en armhävning. Mm. Och så sen, jag brukar göra så här. Nu har jag båda armarna helt utsträckta. Händerna är ja, nära händerna varandra. är väldigt nära varandra. Och sen står stå, stå jag så. som att jag skulle göra en, en väldigt tight armhävning. Men istället för att göra det så hoppar jag ut med armarna nu. Så det blir som en bred armhävning. Men jag håller emot när händerna nödar marken. Så att jag kommer att göra så här. Så! Mm. då hoppar du ner och så, yeah. så gör en armövning oh. i Så hoppar rörelsen. jag tillbaka i mitten, ja. precis. Så att jag låser övningen, för så fort att mm. jag gör någonting med fart och bromsar den övningen, det är så du blir stark i musklerna. För fortsätter du sjunka igenom, som jag säger, så att mm. då händer det inte så mycket. Men det är också viktigt, för att du vill ju jobba med kroppens... På alla sätt. Alltså långsamma rörelser och snabba rörelser. Och att som jag då kallar att jag låser rörelserna. Så jag kör mycket med den här bromsande effekten. Är ju, om man ser det excentriska så fort du är tvungen att hålla emot. Om du gör en benböj exempelvis, så är du ju tvungen att hålla mot annars ramlar ju du och skivstången mm. ner i marken. Det är ju det excentriska när vi håller emot, håller emot, håller emot, håller emot. Så då jobbar jag jättemycket med när jag gör övningar. Kanske håller emot i tre sekunder i den där armhävningen när du går ner och sen snabbt upp, koncentriskt, alltså när du kommer hem. Så att allt den här bromsande effekten är du tvungen att koppla på mycket, mycket mer muskler för att inte falla ihop. Så att jag tänkte, vi ska göra någon liknande såna grejer nu, att du ska ha en 10 kilo svikt istället för två. Så nästa gång som du går på ett pass eller på något gym så kan ju du visa hur man ska göra. Du väger inte så mycket du heller. Nej. Så vad kan du väga? 50 tror jag det nu. Ja, och jag väger 58 så vi är ju inga stora tjejer direkt. Nej. Så att jag ska hämta en vikt här för dig. Vad det är en sån här rundvikt som man sätter på någon stång. Ja. Alltså man ska bara ha den. Den ska jag du sluss. ha. Så att du sätter dig på Hur mycket römpan. brukar du ta? Eh, den här övningen kanske jag brukar ta. 15 på. Mm. Sätter dig så du har fötterna framför dig. Du sitter jättefint där nu. Med rumpan i och bena i. Så tar du den här vikten nu. nu det är en 10 kilos vik. Ja det här kommer gå jättebra. Och det du ska alltså, göra nu. Sätt ja. vikten framför dig magen. Så lyfter du upp fötterna lite grann så som jag gör nu, precis så att fötterna är i luften så det enda som du har kontakt med nu det är dina sittknallar. Sen tar du den här vikten nu och skjuter den rakt omför huvudet. Så här. Ja! Precis, och det du ska... Titta. nu är du tvungen att koppla in balansen, det är underbart. Sen bromsar du nu när du går ner mot mig. Så bromsar du ner den, broms, broms, broms. Upp ja, och skjuter upp högt upp. Ja! Och så håller du emot på andra sidan nu. En, två, tre, så skjuter upp snabbt. Yes! Ja, och sen sen ner. Mm. Så kör du två till. Skjut den upp. Så det du gör nu, du har en 10 kilo vikt som du använder och skjuter rakt upp från sidan rakt upp omför huvudet. Och sen ner. Bra, ja, du kan vila där. Och eh, vi ska använda samma vikt. 3 mm. gånger 10 sa du. 3 gånger 10. Och nu tänker jag att nu använder vi fortfarande 10 kilo vikten. Mm. Så du ställer dig så pass brett så att du har den här vikten mellan dina ben vi ska föra den upp som att du skulle göra en eh, frivändning men du fortsätter så det blir nästan som den här positionen när du hade pinnen ovanför som en rycknaböj så att man tar vikten går ner och har en fin rygg se till att du har kontakt med hela fotsulorna i så att du inte tappar eh, fotfästet <laughs> Och så sen så med fart skjut upp och gå upp på tåg hitta balansen, knip och allting och ner. Skjut upp. Och ner. Du tänker där nu att du, du har en så, rak och fin rygg. Och så använder du den där nu med fort. Ta den nära kroppen och så skjut upp och går för att ta Bra! Och så stanna en stund där också. De här övningarna kan gärna gå lite långsamt när du väl har kommit till ytterläge. Så stanna och vad händer med kroppen? Jo, bra. Då trycker du ut höften och så kommer du upp på ett där. Det är svårt att hålla balansen. Ja. Snyggt. Så ni tänker att det skulle kunna vara att ni har skivstång framför er så att ni går ner som i en knäv. Att ni ska göra en, ett marklyft. Så ni hämtar den här vikten och skjuter upp den nära kroppen hela vägen upp i en och fin rörelse. Så att ni hamnar i ytterläge alltså så långt upp ni kan. Alla övningar som jag gör när jag försöker köra sån här typ av träning så försöker jag att jobba med hela kroppen. Och även så alltså att armarna kommer ovanför huvudet. Så att komplexa övningar. Så att jag kanske har ett rullande schema på 10 övningar. Så att du använder hela kroppen. Så att så hellre färre övningar än att tänka smarta att använda hela kroppen i ett mönster. Jag tänkte vi kan gå och leka lite medicinboll också. Här är en, någon slags trådback. Och sen ser är det massor av olika bollar i olika storlekar och färger. Det är medicinbollar alltså? Precis. Det är medicinbollar det är från ett syngde. kilo till 20. Mm. Vart den jag är i världen, tre saker jag vill ha. En trappa, en lätt uppförsbacke och en medicinboll. En medicinboll finns inte överallt men du kan hitta någonting annat som väger typ 3-4 kilo. Så att typ en sten om det är vid någon strand eller någonting annat. Men så att det är de tre redskapen som jag helst önskar om jag är någonstans. Jag tänker vi kör lite medicinbollskast. Mm. Ska vi ta den? Vi kan ta den här, den väger 3 kilo. Oj. Då tänker jag så här att när man kör medicinbollskast som i första hand ska vara en övning för benen så vill vi att armarna ska så lite som möjligt jobba. Och du kommer att se så blir det en explosiv övning därför att när jag landar så vill jag få in den här rörelsen att jag låser som jag håller på att om nu mm. så att jag fortsätter inte i rörelsen och sjunker igenom. Så jag står kanske ungefär fyra meter från en vägg. Med parallella fötter, höftbrett. Så kommer jag ta den här bollen nu mellan mina ben. Och kasta den så hårt jag kan in mot väggen. Samtidigt som jag landar på en fot fram. Så jag landar som att man Tänker att det är ett utfallsteg. Men i det här utfallsteget Så låser jag det då så att jag inte sjunker igenom. Okej okay? Nu går jag ner med bollen mellan benen och Skjuter! Här igen. Så jag skjuter iväg och landar på hela foten och låser rörelsen. Vill du testa? Absolut. Så tänk på att det är dina ben som ska jobba, så armarna kommer vara med på som spaghetti. Nu ja. har du väldigt mycket armar. Precis. Nu glömde jag utfallsteket också. Ja, så försök att tänka att du ska kasta dig utåt och landa på ett ben. Ja bra, där är jag. Nu sjunker det igenom lite men det är inte hela världen. Man kan göra det på olika sätt men det blir mer ba där, ja snyggt, helt riktigt. Fortsätt så. Det här är såna övningar som är skön för man kan skrika lite grann. Man brukar säga att man blir 5% starkare när man skriker. Bra, det där gör du jättesnyggt. Så du uh -huh. landar på varannan fot fram. Man börjar i en position att du står med bena, fötterna parallellt. Svinga bollen mellan bena och så landa i en position med en fot fram. Och här känner man lite i låret. Jajamän. Så våga trycka ifrån ordentligt nu. Nu vet du hur man gör. Så ställ dig lite längre bakåt och så använder du ännu mer kraft. Så kom igen nu. Ja bra, där har du det. jättebra att du landar med hela foten fram också. Så man vill ha en bestämd fot i sättning. Åh herrej vad vet. Ja, när det känns. Bra. Och så är det exakt samma princip att du gör det baklänges. Och jag kommer att svinga så att jag har bollen mellan mina ben. Men nu ska jag kasta den ovanför huvudet. Nu har du ryggen mot väggen. Precis, nu är ryggen mot väggen. Så det här är ett bakåtkast som det kallas för. Så nu kommer jag att ta den och ta fart mellan benen och svinga den bakåt och landa på ett ben. Japp! Japp! Mycket kraft. Exakt samma princip. Jobba ut med höften och armarna kommer sist. Okay, då vi se här. Ja, hämta kraft. Ja, väldigt mycket armar. Okay. Nu var det nästan bara armarna. Så låtsas att armarna inte finns. Så går ner, så skjuter ut och jobbar med höften så bra som du gjorde sist. sista. Så du fäller det bakåt. Du står här och tittar på mig nu. Så du står nästan som i 90 grader att du skulle göra en... Alltså som man hamnar i en benböjsposition i slutfasen när man trycker upp igen. Och därifrån tänker du att du kastar det bakåt och skjuter iväg höften. Ja, oh, där! Nu får du till det. Bra. Riktigt, riktigt bra. Använd mycket kraft i benen nu. Sen använder jag medicinbollen till att göra armhävningar. Då blir det balans samtidigt. Så du kör jag två medicinbollar. Jag sätter dem diagonalt, en fot på en boll bak. Så diagonalt, som i det här fallet nu så står jag. Så jag har en fot på bollen på min höger fotare. Och under min vänstra hand har jag en boll till. Sen går jag upp och hittar balansen och går ner och upp. Så att hela jag skakar nu, för jag är tvungen att koppla på balansen. Och så trycker jag dem upp. Det här kräver ju jättemycket naturligtvis att, att vara stark. Så man kan ju börja med att ha en medicinboll under en hand. Och ha knäna i exempelvis om man skulle vilja det. Men därför anledningen till att jag använder en medicinboll så här är för att. Det är samma sak där att när ni gör en armhävning. Se till att ni kommer ytterligare så alltså bröstet ska ner mot golvet. För att gör ni rörelsen för kort. Alltså en halv armhävning. Så blir de här bröstmusklerna ännu kortare. Så det ni ska göra så det är samma sak. Även om jag får betalt så gör inte jag en sit-ups. För den enda gången som man behöver kunna göra en sit-ups på en dag. Det är när ni kliver upp på morgonen. När ligger du ner under din vakna tid? Och ändå så ligger folk och tjatar och gnatar på med de här sit-upsen. I min värld, en av världens sämsta övningar. Om det inte är så att du har fått en specifik övning för att ha ett ryggproblem. Av en sjukgymnast. Men du tränar men, magen på det här sättet? Ja, ja, men genom hopp och hopp och hoppre på hoppen jag visade i alla sådana här mm. övningar. Så att sit-ups är för mig en värdelös övning. Det är mycket tradition, vi är vana att göra det. Samma så här med en planka och stå i den i fem minuter kontra om man skulle göra en planka som jag gör med det här. Så att, det är också samma sak där, att kan man göra en sak tillräckligt länge eller då som jag säger tio repetitioner Hitta på något annat, så du som brukar göra den där plankövningen och ska stå så länge som möjligt. Om du kan stå i 30 sekunder, lägg på en 10 kg svikt på ryggen. Håll inte på, när ska du ha nytta av liksom att stå i en planka i 5 minuter? Och står i en uthållighetsrörelse, då kan du inte bli starkare av det. Du blir mer uthållig. Mm. Det är därför exempelvis chins är en fantastisk grej att dra sig upp här alltså som är pull-ups också, som man säger. För det första så är det bara 5% av världens kvinnor som läser sig att göra det. Eller kan det från början, man kan ju träna upp det. Så var inte för ledsen om du inte kan det. Men det är samma sak där. Det tar ju liksom slut när du tar slut. vi är en, två, tre. Har du tur kanske du kan träna upp det till tio. Men det är ju perfekt, för där blir det, alltså, det är en muskeluthållighet. Tar du slut så tar du slut. Men då blir det ju väldigt mycket styrka. Det krävs ju mycket av det. Det är ingen muskeluthållighet alltså, att stå statiskt i en rörelse i flera minuter. Så det är skillnad på det. Ja om man ska bli snabbare då på typ tre kilometer, säger vi. Mm. Hur ofta ska man göra den typen? Är det en gång i veckan sådana här styrkävningar eller är det tre gånger i veckan? Den, den här typen av träningen också, när du, när du blir mycket, mycket mer som alltså är fart då är ju tvungen att använda mer kraft så att allting som du använder med kraft, det kommer ju också göra att du blir starkare och får mer muskler så att om du lägger in ett sånt pass när du är och tränar och istället för att kanske bara jogga och sju kilometer du tycker du är mysigt att göra och det är inget fel med det men då kanske ett av de här passen bara ja, men okej, nu lyssnar jag på Anna här och så sen så gör du något annat av det passet så att du, du lägger in mycket mycket mer power i det och så sen ett pass med hopp, om något slag i, i vi säger att du kör ett pass som du lägger in eh, snabbhetsträning genom eh, korta intervaller absolut max 10 sekunder och så sen en av de här passen så kan du lägga in hopp då. Du kan också hitta en lätt uppförsbacke. Du kan ju göra med enbenshoppen och jämfotahoppen och så vidare. Och sen om du tycker det skulle vara roligt att köra en styrka. Så kan du göra det en gång i veckan. Men för det roliga är jag har ju två tjejer som var långkubbare innan de började hos mig. Och två av dem har ju slutat helt med att vara ute och jogga. Då kör de de här intervallerna som vi gör och så vidare. Och båda har ju blivit mycket snabbare på kilometertiden. Så en av de här tjejerna, hennes man, är ju såna ultra ultra Nu När det ju att han har ju också börjat gå på Mattias pass. Därför att det skiljer nästan ingenting på dem. För om vi sprang i någon, någon halv mil eller vad det var. Så sa han så här, nej men jag måste nog börja lyssna på dig. Så att han har ju blivit mycket starkare också nu och mer uthållig. Men för det måste ni ju komma ihåg att kroppen, den anpassas ju efter vad den blir utsatt för, som jag sa förut också. Allt som går på matematik, så där, då, då är det faktiskt inte så att du utmanar kroppen. Tack för att ni har lyssnat på Löpa Liv. Följ gärna Löpa Liv på Instagram för att bli uppdaterade om nya avsnitt och se bilder på de som är intervjuade. Vi avslutar det här programmet med att eh, låta Anna berätta om hur man vinner 100 000 kronor till klädinköp genom att springa i högklackat. Det var också en extremt rolig historia för att eh, det här var 2007. Jag hade på med fridrotten i två år. Och eh, så sitter Mattias och jag hemma och tittar på TV4-sporten. Och ibland brukar ju de avsluta med lite roliga inslag. Och då var det från Amsterdam. En stavhopp som hade vunnit 10 000 euro på att springa i högklackat 100 meter. 7 cm höga klackar och en lite sån här klack. Jag sa till Mattias, kommer kommer den här tävlingen till Sverige, jag kommer vinna hela skiten. Snabb, van och gå i högklackat. Åker på träningsläger i Turkiet med en massa andra fridrottare, så är jag med i en tidning hemifrån. Ligger vid Polen där med alla fridrottare och öppnar upp tidningen så står det så här. Äntligen! Glamour, och rand kommer till Sverige, vinn hundratusen. Jag får exakt som mitt första 60-meterslopp, meters jag får jordens frispel. Visa tidningen för alla, jag kommer att vinna hundratusen! springer upp till Mattias som är på hotellrummet älskning, det är dags nu, jag kommer vinna hundratusen mm. så var det så här, punkt två liksom, motivera varför just du ska ska få med att springa det var ju samma sak där som den här statistgrejen med redriet, jag är kanske inte ensamast om i världen att vilja vinna hundratusen och för vilket det här var, typ varje tjej som är mellan 18 och 50 år vill vi göra det, om man vågar vara med då då har vi än en gång det här att då kör jag ju Det är ingen prestation för någon annan Jag har ingen ansvar för någon annan Jag bara kör Ja så summa summarum är vad ni kan räkna ut att det blev Så att, jag har många <laughs> fina grejer hemma från den butiken Fantastisk känsla jag kan, Det är helt mm. ärligt Det säger jag en film som finns därifrån också I en veckas tid såg jag fram för mig Hur jag höll i den här checken på hundratusen Det var det enda jag såg hela hela tiden och det sista som skedde innan det var dags för den här finalen För det var sådana här försökshit Och jag hade snabbast i tiden Efter de här försökshit Så jag gick till den här butiken på Stureplan i Stockholm Och sa att förmodligen är det jag som vinner Hur, hur går det till? Och så, då var jag ju smart För gick jag gick ju titta och fick jag ju målbilder på vad jag ville ta för kläder Och smycken och så där också och så det sista jag ser innan det är dags att ställa sig på startlinjen på den här finalen i Kungsträdgården i Stockholm. Sjukt mycket folk. Det är den där checken utan namn. Men det står hundratusen. Tänk att där ska mitt namn stå. Vad så Den är fantastisk. Jättekul.